אחרי מוהר"ן, מעלת המתקרבים אליו. רצ"א אמר לאבי יהודל ואבי שמואל אי זיגזל, כשהיו נוסעים אליו מדשוב למדווידקה. פעם אחת היו רוצים לצאת לסביבות מדווידקה כדי להיות סמוכים אליו תמיד, וכן עשו. אז אמר שהוא מתגעגע מאוד אחר הדרכים שלהם שהיו נוסעים בהם אליו. ואמר שבכל פסיעה ופסיעה שלהם, כשנסו אליו נברא מלאך מכל פסיעה ופסיעה. ואמרו לו, הלא גם כמה אגיעות יש לנו וכמה פסיעות אנו הולכים קודם שסוחרים מהעגלה לנסוע. השיב, בוודאי גם זה בכלל, כי גם מאלו הפסיעות נברא מלאך מכל פסיעה ופסיעה. ובערב ראש השנה האחרון בומן דיבר מזה. ואמר, וזו הלשון, אך עלי שאזכה לראות אור בירות הדרך שאתם נושאים עליו אלי. רש צ"ב ענה ואמר, העולם ראוי שיתמאו עצמן על האהבה שבינינו. אמר, כל אחד מאנשי שלומנו אומר השם מטבח ישראל אשר בך את פאה. רש צ"ג שמעתי שפעם אחת אמר לאנשיו, מה לכם לחשוב מחשבות? אין אתם צריכים כי אם לתת אבנים וסיד ואני בונה מהם בניינים נפלאים ונוראים. כלומר שאנו צריכים רק לעסוק בעבודת השם בפשיטות, בתורה ובתפילה ומצוות, והוא עושה בזה מה שעושה. הוא משך הרבה תיבת בניינים כמפליג בשבח נפלאות תפארת הבניינים הנוראים שבונה מזה. רצ"ד שמעתי בשמו שאמר שאם היה רוצה לגלות ולהראות היראה שלו, לא היו יכולים לעמוד ארבע עמוד סמוך לביתו. אך הוא מעלים העירה שלו בכוונה. וגם אנוכי שמעתי מפיו הקדוש שאמר, אני אוצר של יראת שמיים, שכל מי שרוצה יכול לקבל ממני. ובאמת היה נראה בחוש שכל מי שנתקרב אליו, נתמלא תכף יראה גדולה ועצומה, ונתלהב מאוד לעבודת השם נדבך, אשר לא נראה כזאת. וגם עכשיו עדיין נירתו הגדולה גנוזה בספריו הקדושים, כל מי שעוסק בהם באמת ובתמימות, בעל אווירה גדולה ומתעורר מאוד לה' יתברך, כי כל דבריו כגחלי אש. ריש צדיקי שמעתי בשמו שאמר, אילו היינו רואין אוצר, היינו רצים בוודאי אליו, והיינו חופרים ומלכלכים עצמנו ברפש בתית, בשביל לחתור אחריו ולמוצאו. והלא אני אוצר של יראת שמיים, ומדוע לא תהיו להוטים ורצים אחריי לקבלו? ושאלו אותו, איך אפשר לקבל? והשיב עם הפה והלב צריכים לחתור ולבקש, בפיך ובלבבך לעשותו. רש צ"ו שמעתי בשמו שאמר שאיתה בזוהר, אי תיראה ואי תיראה, אני רוצה לגלות ולהכניס יראה באנשיי, יראה נפלאה שעדיין לא הייתה יראה כזאת בעולם. רש רצ"ז אמר לאחד השבתים ששובתים אצלי הם גדולים וטובים יותר משבעה פעמים תענית משבת לשבת רצ"צ אמר לאחד שהכוח שהיה לדוד המלך עליו השלום לומר שמונה פעמים אבשלום בני בני ועל ידי זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנום לג... והכניסו לגן עדן כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה זה הכוח יש לו גם כן ויכול זאת גם כן להעלות בדיבורו בעלמא את האדם מכל השבעה מדורי גהנום ולהכניסו לגן עדן. רצ"ט פעם אחת דיבר עימי מעניין שאי אפשר להיות איש כשר באמת כי אם כשמתקרבים לצדיק האמת שבדור. ענה ואמר קודם שנמצא הצדיק האמת בעולם יכולים להתקרב להשם יתברך מעצמו אבל לאחר שכבר נמצא הצדיק האמת בעולם אי אפשר להתקרב להשם נדבך באמת בשום אופן, כי אם כשזוכים להתקרב אליו. יש לי בעזרת השם שיחה נעה בזה, ואם יהיה רצון השם יתברך לכותבה, יתבעיה במקום אחר. ש. בעת שנסע מעיר אחת, בעת שנפטר שם אחד שהיה מקורב אליו קצת, כי לא היה נוסע אליו לברסלב כלל, רק בזלאטיפלה היה מקורב אליו מעט. זה האיש שנפטר שם באותה העיר, הניח שם שם טוב מאוד. אז אמר הבנו ז"ל, הלא גם מי שנוגע בי אפילו באצבע קטנה, אין לשער מעלתו. כי הלא זה האיש לא היה מקורב אליי כל כך, כי אם מעט דמעט, כאשר אתם יודעים ומבינים. כי לא נשא אליי כלל. אף על פי כן, הראיתם גודל השם טוב שהניח אחריו, והכל משבחים ומפארים אותו, שהיה זוכר את השם יתברך עד סוף הסתלקותו. ושאר שבחים נאים באמת שסיפרו עליו, כי אפילו מי שנוגע בי מה יקרה מעלתו לעולמי עד ולנצח נצחים. ש"א. שמעתי מאיש אחד מאנשי שלומנו שסיפר, שפעם אחת אמר לו רבנו ז"ל, על עוצם התגברות היצר הרע עלינו, רחמנא ליצלן. ענה ואמר, אני ידעתי היצר הרע שלכם, אילו היו לוקחים מכם היצר הרע היו הולכים ומקלחים צינורות מלאים דב, וכל העולם היה מלא דם. אפילו כשתהיו אנשים כשרים, צריך לזה זכייה גדולה שתדעו עוצם היצר הרע שלכם שהיה לכם. רק אני ידעתי אותו. ש"ב שמעתי בשמו שאמר שכל אחד מאנשיו בוודאי יזכה בסוף לבוא בזה העולם למה שצריך. ואמר שאין הקדוש ברוך הוא עושה לי זאת חס ושלום בשום פעם, לקח ממני איזה איש מאנשי באמצע. כלומר, רק כל אחד בוודאי יחיה ויאריך ימים ושנים ויתייגע ויחתור חתירה אחר חתירה עד אשר יזכה לבוא לעניינו ולמדרגתו הקדושה שהוא צריך לבוא בזה העולם אשר בשביל זה נברא. ש"ג אמר לעניין מי שזכה להיות אצלו, שבכל פעם ופעם שזכה אדם להיות בביתו כל הסתכלות והסתכלות שזכו להסתכל עליו, הכל אינו נאבד לעולם. ד.ש. שמעתי בליקוויץ שהיה מדבר עם אנשי שלומנו דשם, ואמר, מה אתם יכולים לעשות תשובה? וכי מספיקים ימיכם וכוחכם כולכם לתקן פגם אחד ממה שקלקלתם? רק אני עושה תשובה בשבילכם, ויש לאל ידי לתקן הכל, כל מה שקלקלתם עד הנה. רק העיקר מעתה לא תעשו עוד. ואפילו מהיום והלאה איני מקפיד על השגגות שתעברו חס ושלום, רק העיקר שעל כל פנים תשמרו עצמכם ממזיד. ועוד דיבר מזה הרבה. ש"ה. שמעתי שפעם אחת עמד בערב ראש השנה אחרי הסליחות ואמר: אנשים אחרים היו מרוצים שיהיה להם ראש השנה כמו ערב ראש השנה שהיה לכם. ש"ו שמעתי מאיש אחד ששמע מרבנו ז"ל שאמר בזו הלשון האש שלי תוקד עד שיבוא משיח ש"ז שמעתי בשמו שאמר אני אין לי מה לעשות בזה עולם כלל כי בשבילי איני צריך לעשות כלל רק באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשם מטבח אבל איני יכול לקרב כי אם מי שבא אצלי ומספר לי חסרונו אני יכול לתקנו בתיקון כזה שאף אחד אינו יכול לתקנו וכולי. ש"ח דיבר עם אחד שהיה איש פשוט לגמרי, ואמר לו רבנו שיש לך כוח לעורר אפילו אדם גדול לעבודת השם, כי עץ קטן יכול להדליק ולהעביר עץ גדול מאוד. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, למה נמשלו דברי תורה כעץ לומר לך? מה עץ קטן מדליק את הגדול, אף דברי תורה וכו'. ש"ט אמר הצדיק האמיתי יכול לעשות טובה גדולה לאדם גם אחר פטירתו לעולם הבא, למי שזוכה לבוא אליו בשביל תיקון. תדע שעיקר המניעה שמונעין את מי שאינו זוכה, שאין מניחין אותו ללך לצדיק האמיתי לקבל תיקון, הוא רק מה שמדיחין ומסיתין אותו מזה. ומבלבלין אותו בכפירות והסתות שאין בהצדיק ממש. כי גם שם בין המלאכי חבלה והקליפות יש מתנגדים גדולים כמו בזה העולם. על כן העיקר לקח זאת בדעתו, לבלי להניח עצמו לפתות ולהסית אותו שם. רק יעמוד על דעתו שם בחוזק ללך די כעל הצדיק האמת. ואז בוודאי הניחור. ושמעתי שאמר גם שם צריכין חיזוק אמונה בהצדיק. וסיפר מעשה על זה מה שאירע בארץ ישראל, אצל הצדיק רבי, נדל, רבי מנדל מביטפסק, עם אחד מאנשיו, שמו רבי נוח שנפטר על הספינה וכו'. שמעתי בשמו שאמר את צה"ל הזה, שיוכל לבוא לאחר פטירתו להצדיק, להישבע על זה בנקיטת חפץ. ולא שמעתי זאת מפיו הקדוש, רק מפי אנשי שלומנו ששמעו מפיו הקדוש. ש"י. אמר כמה צלם אלוקים היו מונחים ברפש שאני הוצאתי מהרפש והטיט שהיו שם ועל ידי נתקרבו אליו יתברך בהתקרבות כזה שאין להם להתבייש מצדיקים גדולים כי נראה בחוש המתקרבים אליי משתנה פניהם ובא עליהם פנים של יהודי חינת צלם אלוקים. הלא יש אצלי אנשים שאיני יודע אם השאול תחתיות היה די להם כי גם השאול תחתיות היה קטן לפניהם אם היה אפשר להם לחתור תחת שעול תחתיות היו חוטרים, ועל ידי נתקרבו וכולי. שי"א אמר אני יכול לעשות כלים נפלאים מאוד רק החסרון שאני בעצמי מוכרח לעשות בעצמי את הכלי אומנות שקוראים גיצאי. שי"ג מעשה של הצדיק מורנו הרב רבי יצחק אייזיק דצל שרבנו ז"ל ראה במקום שראה שהיו אגודות אגודות ודחקו עצמן לשמוע תורה ואמרו לאחד אמור אתה לנו תורה ואמר להם ושמע עוזל והוטב בעיניו מאוד והוא מבין על תורה כמדומה שאמר שלא שמע כזאת ושאל עם אותה נשמה בזה העולם והראו לו ושלח אחריו והבה מה דהבה קודם פסח חלם למורנו הרב רבי יצחק איזיק הנ"ל קול התורה הנ"ל ששמע הוא. הוא בא וסיפר לו בהמה גדולה ורטט וזיה גדולה מאוד, והלך הוא משם. ונשאר מורנו הרב יצחק איזיק חלשות, ואחר כך בסמוך נפטר הנ"ל. אמר מעתיק, שמעתי שפעם אחת היו מקוננים ומצטערים אנשי שלומנו לפני הבן הזה על פטירת הרב רבי יצחק איזיק וניחם אותם רבנו ז"ל והשיב להם אבל עכשיו יש לנו את הרב רבי נתן. שמעתי בשמו שאמר הפחות שבאנשי אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד כמו של עכשיו. ש"ט"ו הוכיח את אחד שהיה מקורע ונתרחק ואחר כך חזר ובא אליו בכל המועד פסח תקס"ט ענה ואמר אפילו הם עוברים כמה שנים, והן הוא נעתק ועולה ממדרגתו למדרגה עליונה ממנה בירת שמיים, רק הוא עומד במדרגתו הראשונה כבתחילה. ואפילו אם הוא גרוע יותר מבתחילה, אם הוא מקורב לצדיק אמיתי, ההתקרבות בעצמו הוא טוב מאוד בלי שיעור וערך. ואם לא היה מקורב לצדיק, היה גרוע עוד יותר ויותר. הדרכים מבקשים את תפקידם, כדעית במדרש על פסוק דרכי ציון אבלות. שהם מתאבלים על שפסקו עולי רגלים שהיו עוברים עליהם. וכן אלו בני אדם שהם נוסעים והולכים לצדיק האמת, כשחס ושלום נפסק אחד מהם ונמנע מדיסואה, אזי גם הדרכים מתאבלים ומבקשים את תפקידם, כי הדרכים תאבים שיישא עוד אחד עליהם לצדיק האמת. תמה אני איך משליכים חבורה אהובה וחביבה כזו. ממה נפשה? אם באותן השנים לא הלכת בדרכי השם כראוי, בוודאי הפסדת מה שהפסדת. ואם היית עובד השם כראוי, הלא טוב אם היית מטיל העבדות והיעדות שלך גם כן לתוך השותפות של החברים האהובים. ואם אחרים יכולים להרחיב ידיהם ולהצליח על ידי העובדות שלך, ויתר מזה, להגיד לך מה אני ומה שהפסדת, זה אי אפשר להגיד לך. אם תישא מהתא, אז תתחרט על העבר. שט"ז <שינת זיין> הוכיח את אחד שלא היה אצלו כמה שנים, וענה ואמר לו: הלא כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. ועל כן כל אחד ואחד צריך ליתן איזה כוח וסיוע לזה הצדיק להיות לו צוותא. ויש שהם נעשים לו בחינת צוותא על ידי תפילתם או על ידי יראת שמיים שלהם, שעל זה נותנים כוח וסיוע לזה הצדיק, ויש שנותנים לו ממון או כיוצא בזה, מה שכל אחד עושה זה דבר שבקדושה שעל ידי זה נעשה צוותא לזה. אבל כפי מה שאני רואה, אין אתם נצרכים כלל לעולם, כי אין מגיע מכם שום צוותא לזה. שמעתי בשמו שאמר שהולכים שלוחים מאחד לשני, ומהשני לאלן יותר, עד שהדבר מגיע לצדיק. היינו, כי מכל האילנות והעשבים ומכל הדברים שבעולם, מכולם הולכים שלוחים מאחד לחברו, מחברו לחברו, עד שמתגלגל ומגיע הדבר. לאוזן הצדיק האמיתי והוא מקבל ומבין מהם עצות לעבודתו. וזה בחינת כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, היינו בחינת עצות, ניתן לו עצות כנ"ל. כי תרי"ג מצוות נקראים תרי"ג עיטין דורי"תא, וזהו לצוות לשון עצות כנ"ל. ואמר שכל זה רק בחינת עצות, אבל העבודה בעצמה של הצדיק האמיתי זה גבוה ונעלם מאוד. ואפילו מלאך ושראף אינו יודע זאת, כי אם השם יתברך לבדו. לכל זה יש להם איזו שייכות עם הצדיק מצד שהוא מלובש בגוף, אבל מצד הנשמה הוא עניין אחר לגמרי, גבוה מעל גבוה. ועוד יש בעניין שיחה זו דברים נפלאים. שי"ח אמר, לקנוס אצלי להתקרב אליי הוא דבר קשה מאוד, ואפילו בני עצמם, וכי יש יותר מקורב מבנים, אפילו הם, כל אימת שרוצים לכנוס אצלי, יש על זה כמה בלבולים ומחשבות הטורדות וכיוצא. והעיקר בשעת ההתחלה. וכל זמן שנקרא ההתחלה, אז הוא קשה מאוד להתקרב. וגם אחר כך נעשה מה שנעשה, אך בהתחלה, כל זמן שנקרא ההתחלה, הוא דבר נמנע וקשה וכבד מאוד לכנוס ולהתקרב. ש״י"ט אמר לאחד, אני אעשה מכם כיתות כיתות. ש"כ <שינחף> אמר כל מי שיציית אותי ואקיים כל מה שאני מצווה בוודאי יהיה צדיק גדול, יהיה מה שיהיה, והעיקר להשליך שכל עצמו לגמרי, רק כאשר יאמר הוא יקיים הכל כמאמרו. ואמר אז עניין עם נבל ולא חכם, כמבואר בספר ליקוטה א' בסימן רכ"ג, מן הסתם מי שיכול ללמוד ביותר מסוגל ביותר. ש"א <שינחף> אמר, יש לי מזל שמצייתין אותי מה שאני מצווה לעשות, וכמה אנשי שלומנו ביקשו אותי שאתן להם הנהגות פרטיות וכו'. שכ"ב אמר לאחד מאנשיו שסיפר עמו מעניין עבודת השם, אמר, הלא כבר עיניי כלות כל היום, ואני עומד ומצפה ומקווה ומייחל ומחכה בכל עת. שיזכני השם יתברך שאזכה לראות בכם מה שאני חפץ, שתהיו עובדי השם באמת כרצוני, כרצוני. ואני מקווה בעזרת השם שבוודאי יהיה כך, ולא בלבד אנשיי שיהיו מקורבים אליי, אלא אפילו מי שיתקרב לאנשי שלומי, ואפילו מי שרק ייגע בהם בוודאי יהיה איש באמת, ולא איש בלבד כי אם אפילו צדיק גדול מאוד, יהיה מי שיזכה להתקרב לאנשים שלו. ושמעתי שאמר בזו הלשון בעיני כבר הסתכלתי על כל אחד בנפרד ואני מקווה להשם וכולי כנ"ל וגם אמר אז כבר גמרתי ואגמור שכ"ג פעם אחת דיבר עמנו והיה מטמיע את עצמו איך אנו זוכים וראויים לשמוע מפיו הקדוש תורות גבוהות נוראות וקדושות כאלה אך אמר הכל בעשרה שכינתא שריא אמר לפני רבי יצחק מטירוויציה עלי שלעניין אמירת תורה הוא בדר ושאל אותו הלא יש הרב והשיב לו רבנו ז"ל אבל היכן יש לו הקדמות שלנו? שמעתי שאמר כשקרב אותי שקשה מאוד וכולי מחמת בעל מחשבה שהוא אחד מ-24 דברים המעכבים את התשובה, אבל אף על פי כן אנשא את עצמי. שכ"ה אמר לי, כשאלטיב אם אדבר עם בני אדם? השיב לי, אדבר, כן, שאלטיב, אבל איני יודע מה עובר עליו. השיב לי, אין לך צריך לדעת. שהלתיב מה אני עוזר לו, והשיב מה זה נוגע אליך, והבנתי כוונתו שרצונו לומר אתה כן פועל. שכ"ו אמר לי חתיכת עול מלכות ועול דרך ארץ כבר לקחתי ממך. גם אמר לי אותך כבר לקחתי מהעולם הזה. שכ"ז אמר שיספרו כמה מעשיות מאנשי שלומנו, ומכל אחד ואחד יהיו כמה מעשיות. שכ"ח שהייתי בנמרוב, והיה דרכי לנסוע אל עזה לברסלב, פעם אחת סיפרו לי בשמו, שאמר והקפיד על שנוסעים אליו בעגלות, ואין הולכים אליו רגלי. ונכנס בלבי אותו הדבר הרבה, כי ידעתי שבוודאי כך ראוי ויפה לנו ללך אליו רגלי דייקה, והייתי משתוקק לזה. וסיבב השם התברך וזכיתי ללך אליו ברגלי שלוש פעמים. ואלו השלוש פעמים הרווחתים על ידי מה שהלכתי ברגליים. כאשר אני יודע בעצמי שבאלו השלוש פעמים, אם לא הייתי מתגבר ללך רגלי, לא הייתי כלל אצלו באלו השלוש פעמים. ברוך הטוב והמיטיב לרעים ולטובים שזיכני לזה. ומה שהרווחתי בייחוד באלו השלוש פעמים, מעט מזה אני יודע בעצמי. כי אני זוכר עדיין מה ששמעתי אז, ויתר מזה אם אזכה אבחין לעתיד לבוא. וכן חברי רבי נפתלי, הלך גם כן ברגליו מחמץ של שמע הדברים הנ"ל. ושאר החברים, היו בהם כמה עניים שהלכו כמה פעמים אליו ברגליהם דרך רחוק, אשריהם, אשרי חלקם. אבל אנחנו תהילה לקהל היו לנו על הוצאות, כי היינו אז בני עשירים. רק מגודל ההשתוקקות אז הראנו השם יתברך שגם אנחנו הלכנו ברגלינו די כאיזה פעמים כנ"ל. ועיין בהלכות תיבום וחליצה מה שכתבתי בזה. שכ"ט שמעתי בשמו שאמר על אחד שבא אליו עגלי שאמר אז ומה עם נבוכדנצר הרשע שבשביל שהלך שלוש פסיעות ברגליו זכה למלוכה וממשלה גדולה ומופלגת כזאת כשאחד מישראל הולך לצדיק פרסה ביותר כמה וכמה יזכה על ידי זה, אין לא ראתה. כמדומה שאמר זאת על איש אחד מטירוויצל, שהיה דרכו בכל עת לבוא אליו רגלי מטירוויצל לברסלב, שהם 14 פרסאות שלנו הגדולים. פעם אחת עמדתי לפניו ז"ל בעת שבא אליו רגלי, האיש הנ"ל, מטירוויצל, וסיפר לי הוא ז"ל, שבעת שצר לזה האיש הנ"ל עבודת ה', הוא הולך ברגליו משם לכאן, והבנתי שהוטב זאת בעיניו ז"ל מאוד. ולכן פעם אחת נפטר לעולמו אחד מבני הנעורים מנמרו שהיה ממקורביו וסיפר עוזל גם כן בשבחו ואמר עליו שדרכו היה שתכף כשיצר לו באיזה דבר ביהדותו הלך ברגליו משם לכאן אשרה להם. ש"ל אמר אני יכול לעשות מכולכם צדיקים גמורים נוראים אבל מה יהיה אם כן יעבוד השם יתברך בעצמו את עצמו כלומר שרצונו הוא שאנחנו בעצמנו נתייגע בכוחו ועצותיו הקדושים להשיג עבודת השם, אבל לא שהוא ייתן הכל לגמרי. וכן שמעתי עוד בכמה לשונות, שאמר, אני יכול לתת יראה לאדם עד שיצא מחייו ויתבטל במציאות. פעם אחת ביקש אותו אחד מאנשי שלומנו שייתן לו יראה. כמדומה לי הכותב שזה היה רב שימשון, רבי שמעון המשמש שלו. ודיבר עם רבנו זה על דברים כעין הנ"ל, שבוודאי יכול ליתן לו יראה עצומה, רק שאין זה התכלית, כי אם כן יתבטל במציאות. והאיש הנ"ל היה משתוקק אף על פי כי כן שאיר עליו יראה עצומה. ואחר כך יצא האיש הנ"ל מלפניו ונפל עליו יראה עצומה מופלגת מאוד. והתחיל לצעוק להשם יתברך בקולות משונות, מה שלא היה רגיל בכך, עד שכמעט יצא מחיותו. ונמשך כך עד למחרתו. ולמחרת נכנס אצלו, ושאל אותו רבנו זל אם הגיע אל אווירה. ישיב לו האיש הנ"ל שוב איני רוצה בזה. הוא ביקש מאיתו שייקח ממנו זאת, וחזה, ולקח ממנו, ושב לקדמותו. וכן אמר לאחד, אם הייתי מעביר ידי על עיניך, היית רואה גדולות ונפלאות. אבל איני רוצה בזה, רק שאתה בעצמך תיאגע בעבודת השם, עד שתזכה למה שתזכה. לכן אמר לי פעם אחת בעניין זה, אם היה השם יתברך בעצמו רוצה שהוא יתברך בעצמו יעבוד את עצמו, אם כן לא היה צריך אותך. כלומר, שהצדיק יכול להמשיך רצון השם יתברך שיעזוג בעבודתו אף על פי שעשה מה שעשה וראוי להחקור, אף על פי כן הצדיק, יכול הצדיק לעורר רחמי השם יתברך עליו שיקרבו לעבודתו, אבל לא שהשם יתברך יעשה הכל בעצמו. גם אמר לי אתה בלעדיי אינך יכול לעשות. היינו, שאין יכול לעשות ולעסוק בעבודת השם בלעדי כוחו ועצותיו. אבל אני בלעדיך גם כן אין יכול לעשות כלל. כלומר, לעשות לי טובה כל זמן שלא אשתדל בעצמי לקבלה. כי מה שאני צריך לעשות הוא בעצמו אינו לא יכול לעשות הכל בלעדיי, אף על פי שבאמת הכל ממנו. ש"א דברי המעתיק אמר על דבר המניין המיוחד שהיה להם לאנשי שלומנו, שלומנו בנמרוב להתפלל שם ביחד ואחר כך נתבטל. אמר מי יודע מה היה אם היה מתקיים דבר המניין שלכם המניין שלכם היה בוקע ריקיעים. גם פעם אחת היה רבי נפתלי ז"ל מנגן איזה מזמור בבית המדרש בלילה עם עוד אנשים מאנשי שלומנו. רבנו ז"ל שכב כבר על מיטתו וקם רבנו ז"ל ממיטתו נכנס אליהם לשמוע את נגינתם. אחר כך אמר להם תדעו שהנגינה שלכם הייתה בוקעת רקיעים וכולי. תוכלו לשער עצמכם אשר כבר שכבתי על מיטתי והנגינה שלכם משכה אותי ממיטתי לכנוס אליכם. ש"ב אמר אני נער המתאר מכל הכתמים. אמר מעתיק פעם אחת התפאר באמר בעצמו ודרך צחות בזה הלשון. ראה בסיפורי מעשיות, מעשה י' שהברגר ואשת העני החביאו עצמם בשבעה מקומות של מים, בור, מקווה אגמים, מעיין וכולי. מי שיגה עצמו בי, אפילו באצבע, הוא כבר יעבור אפילו שבעה ממות מבלי להירטב. ש"ג אמר על רבי נתן ורבי הם הרי יהלומים. גם פעם אחת אמר לאחד שהיה אומר לפניו ז"ל על הרב רבי נתן ז"ל, שהוא יודע בבירור שבוודאי יהיה צדיק גמור. והקפיד עליו רבנו ז"ל ואמר לו, אני אומר לך שהוא כבר צדיק. גם אמר להרב רבי נתן והרב רבי נפתלי זכרונם לברכה בעת שנתקרבו אליו, הלא יש לי עמכם היכרות מכבר, רק שזה זמן כביר אשר לא התראינו פנים זה עם זה. ועכשיו אנו רואים עצמנו זה עם זה. אמר מעתיק, שמעתי שפעם אחת היה הרב הצדיק הקדוש מברדיצ'ו וטירביצה, ובשעה שהיה מסב על הסעודה עם קהל עם ועדה גדולה, הפליג מאוד במעלת קדושת רבנו ז"ל מצד עצמו, לבד מגודל קדושת זכות אבותיו ז"ל, ואחר כך הפליג מאוד במעלת המקורבים של רבנו ז"ל, ואמר שהוא יודע שרובם ככולם הם לומדים מפלגים, ירעים ושלמים ואנשי מעשיהם. ואז אמר על הרב אבי נתן ז"ל שהוא צדיק. אחר כך בנוסעו משם וישב עמו בעגלה שלו הרב רבי שמואל יצחק ז"ל מצ'רין. ואז אמר לו הרב הקדוש הנ"ל תאמין לי אם הייתי יודע שהעולם ישמעו בקולי אז הייתי צועק בקול גדול מסוף העולם ועד סופו. וכל מי שרוצה להיות איש כשר וצדיק ועובד השם באמת יהיה זהיר וזריז ויתקרב להרב הקדוש הרב רבי נחמן מברסלר אך ידעתי נאמנה כי לא די שלא ישמעו בקולי, אף גם התעורר על ידי איזה מחלוקת גדול גם עליי. ואולי יש אחד שמערער בתשובה על ידי ואפסיד גם את זאת, על כן אני מוכרח לשתוק בעניין זה. ש"ד שמעתי שפעם אחת סיפר רבנו ז"ל ממע... ממעלת המתקרבים אליו, שאפילו כשנשתבש ונתבלבל לאחד דעתו קצת, אחמנא ליצלן, אף על פי כן הם חזקים באמונה שלמה בו ז"ל. סיפר מאיש אחד מאנשיו, שהיה הצדיק גדול, ואמר עליו רבנו ז"ל שהאיש הזה היה לו תשוק... תשובת ספר הקנה, והנה מבואר בספרים, שמי שעושה תשובה זו מובטח לו שלא יחטא. ובעדו, היינו בעד האיש הזה, אני הערב שבוודאי לא יחטא. ויהי היום ונתבלבל דעת האיש הנ"ל קצת, וגברה עליו מראה שחורה מאוד, והביאו אותו לפניו ז"ל. וסיפר לו האיש הנ"ל שעיקר העצבות שלו ממה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה הלל מחייב את העניים אם כן אבדה תקוותם חס ושלום רק כשהוא מחייב ומחזק את עצמו במה שהוא מקורב אליו ז"ל שכוחו גדול עד מאוד אפילו אחר שהסתלק היינו זה שנפל במראה שחורה הנדמה לו שהולך למות והוא יזכה אותו שינלמדה. פעם אחת דיבר רבנו ז"ל עם אנשי שלומנו ואמר להם הלא כל הנחת רוח והתענוג שלי הוא רק כשאני רואה איזה דברי יהדות ועבודת השם באחד מאנשיי הלא הפקרתי את עצמי ואשתי ובניי היקרים ורק בשביל זה האם לא הייתי יכול להיות מפורסם ומנהיג שקוראים גוטריות כמו כל המנהיגים שנוסעים החסידים עליהם ואינם יודעים על מה נוסעים וחוזרים ושבים ובאים ואינם יודעים מה באים אבל אני לא רציתי בכל זה, רק לקחתי עצמי לעסוק בזה, להחזיר אתכם למוטב. הלא כשאני רואה איזה עבודת השם, בעני שבעניים, שהולך בכובע קרוע ומלבושים קרועים ומנהלים קרועים, הוא יקר אצלי עד מאוד כמו שאני הייתי עושה דבר זה. בקשתי מאוד מכם, היו אנשים כשרים, כי זה קול אישי וקול חפצי. שינה הספר עם אנשי שלומנו ואמר שזה יום שלישי שעמד על דבר אחד, היינו על איזה השגה, ולא הייתי יכול להשיגה עד שהשתמשתי באיזה עובדה מאחד מאנשי שלומנו, ועל ידי זה עמדתי על הדבר והשגתי השגה. וכי יש חידוש שוב על הבעל שם טוב שהשיג השגות כאלו, מאחר שהיו לו תלמידים גדולים וצדיקים כאלה שעשו עובדות גדולות כאלה. פעם אחת אמר רבנו ז"ל קודם שבועות תקס"ז, שנודע לו מפטירת איש אחד שהיה קצת ממקורביו. ענה ואמר, מי יודע מה נעשה עמו שם, אבל אם היה זוכה להתקרב כמו מקורבים אמיתיים שלי, ועכשיו הולך לקראת שבועות. מסתם היה נדמה לו שמשתדל בעניין הנסיעה אליי על שבועות, בסחירות עגלה וכיוצא, והיו מוכרחים להודיע לו, מה לך להשתדל בזה? הלא, כבר אתה מת ונפטר. ממילא הייתה הטובה לפניו, כי על כל פנים היה נודע לו שכבר מת. אבל עכשיו אפשר שנדמה לו שמחזיק איזה בראבר, היינו מה שמבשלים בו שעורים ועושים שכר, וקונה שעורים וקרצה, וטרוד בהסקה ומדומים לו. ואף על פי כן, אחר שבועות אמר רבנו ז"ל, שהאיש הנעל היה אצלו על שבועות. ש"ז קודם שבועות הנעל עמדו לפניו אנשי זזדל. דיברו לפניו מהשיר אחד שנתן מעות הרבה להרב הקדוש רבי ברוך ז"ל. ועמד אז לפניו גם כן איש אחד מני מרוב, והיה עני גדול. ענה רבנו ז"ל ואמר להם, העני הזה נתן לי יותר מזה כפי בחינתו ומדרגתו. כי הוא היה מפרנס עצמו ממלמדות, וכאשר שמע בימי פסח הקדושים שרבנו ז"ל ובזס לב ומי יודע אולי התעכב שם עד אחר שבועות, ואם יזכיר את עצמו למ למלמד לא יוכל להיות אצלו על שבועות, מחמת ביטול התלמידים זמן רב. ועל כן לא רצה להזכיר עצמו למלמד, וישב כל הקיץ הנ"ל בלי שום עסק ופרנסה. נמצא שהתנדב ליבו בשביל התקרבותו אליי יותר מהשיר הנ"ל. ש"ח כשנתקרב אליו הרב רבי נתן ז"ל, סיפר רבנו ז"ל עם בתו עדל מעניין זה והפליג בשבחו. ואמר לה, מה אמר לך מחכמתו? שיביט על בית כנסת זו בהסתכלות בעלמא, יאמר לך כמה אמות היא מחזקת בגובה. גם ביתים הללו סיפר עם הרב רבי יצחק ז"ל, חתן הרב המגיד ז"ל, בטריביצה, והפליג בשבח מעלת הרב רבי נתן ז"ל. רבי יצחק הנ"ל לא ראה אותו ולא היה מקירו עדיין. ואז אמר לו, אם תסתכל עליו, תראה בו שהוא שפל ברך כל כך, עד אשר הוא כעפר וטיט ממש. וכן היה. כשהלך רבי יצחק כנ"ל הוא פגע בו שהוא עובר בשוק בזריזות גדול כדרכו ומלובש במלבושי כבוד כדרך בני העשירים ואף על פי כן הכיר בו מיד כי זהו האיש אשר אמר עליו רבנו ז"ל שהוא בעיני עצמו כעפר וטית ממש כנ"ל. ש"ט אמר שלעתיד יהיה כל העולם אנשי ברסלב דהיית במדרש על פסוק ונתתי לכם לב בשר אל תקראי בשר אלא בוסר שיהיה כל אחד בוסר בחלקו של חברו לב בוסר אותיות ברסלב גם כשיצא מזלטיפלה לברסלב חלמנו להמגיד מטירוויץ הבסוכה עניין יציאתו של רבנו זל מזלטיפלה לברסלב מרומז בפסוק הנ"ל ואסירותי לב האבן מבשרכם לב האבן הוא בחינת וייתן שלמה את הכסף כאבנים בשם העיר זלאטיפלה על שם ריבוי הכסף והממון ונתתי לכם לב בשר, אותיות ברסלב כנ"ל